was come program för kulturföreningen i alla i Sverige vakna. Och nu är det inte riktigt bra om programledningen den här gången eller syrkvalet sen är kanske någon aning dålig men vi ska försöka att telefonväckta i alldeles strax. Temperaturen är ute i 23 grader och är 1026 hektopascal i luftstycket. Och det är väldigt fint det är väder här ute och så vidare just nu. Men vi ska öppna telefonväktaren med samma på i 12100 ska radion på. Jag hoppas det hörs nu i alla fall. Det är ett elände att det här upprepas med jämna mellanrum. där här med den här programledningen blev fel för eller senare. 81-210 ska radion på. Jag ska tacka för ett ekonomiskt bidrag också som har kommit eh, på Plusir och tidigare i veckan också. Det är alltid välkommet. Jag ska väl ta det Plusir en gång till sen. Du eh, vet det sluta programmet. 81-21-0 och det ska radion på. Jag väntar om det någon som ringer. Det är konstigt att det ska vara så dött alltid. Annars får vi fortsätta med musik alldeles. strax. Ja, jag gör det. Kort paus. Någon eh, mobiltelefon Ja, just Ja Ja, jag helskar att vara i vanlig radio Ja, ja. Vad roligt eh, Var jag... du på hjärtat då Ja eh, Jag ville bara tacka för programmet Att vi får sitta här och lyssna Och jag älskar ju när radio. jag tyckte det är väldigt roligt Med de här fina initiativen Som många ra... fantastiskt Håller på med? Ja, jag har ju hållit på ända sedan Radio Nord tiden och allting. Och jag vill ha fri radio och det, det är därför det, det är synd att man tar större frihet så man kunna sända hela nätter, musik och sånt. Mm. Ja, har din hjärna anor kan man säga. Ja, just det. Jag började experimentera med radio på allvar. Där jag, jag 12-13 år i Bohuslän. Ja, vad roligt. Pappa var och sen amatör också. Ja, okej. Okay. Ja. Så då går det i släkten också? Ja, det kan man säga. Ja, ja vad roligt. Du, du spelar bra musik också tycker jag. Har du något med julabok kanske? Jag är inte framme just nu, men det kan ju, vi ta en annan gång. Ja, det, eh, det, det vi vet, vet det inte så vanligt. Det är väl är, är gamla 78-års med på kassetter i så fall. Mm. Mm. Men jag, jag får ta, tacka dig och eh, ge en stor reloge för att du jobbar hårt och jobbar vidare. Ja, du ska tack för att ringde. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja, du var första lyssnare. Nu är öppen här på 8121. Men det vanlig telefon och inte radion allt för högt. Ja, no, vi får spela en låt till i kort pass. In Carolina, the folks all go, sing some kitty cat do when the rain don't fall. Sing song, kitty, catch a Crops me go small instead of tall. Sing song, kitty, catch a chimeo. Everything seems to turn out wrong. Sing song, kitty, catch a kai The cotton's short instead of long. Sing song, kitty, catch a kai-me-oh. Timo, kai daro, oh, wa. With my high, my hoe, and in comes sometime, fatty, come Sally singin' sometime freddy wink a Sure he was the biggest fool Sing song, kitty, catch a cameo. He could dance and he could sing Sing song, kitty, catch a cameo Make the woods around and ring Sing song, kitty, catch a cameo Timo, up the par With my high, my ho, and in come Sally Sing a sunshine, Penny Wiggling, come that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 Ja, det är fortfarande öppet på 81 21 att ringa. Eh, nu jag väntar telefonväxteriet. Det är öppet. Eh, fortfarande ska radion på. Jag hoppas det finns några lyssnare alls egentligen. det. Är, man vet ju så lite när folk inte ringer. 81-21-00 ska radion på. Vi får spela en låt annars. Kort paus. Förande öppet ringa på 81 21 0 0 i Det är ju skönt att det inte regnar i alla fall. Jag har ju problem med taket som inte är riktigt hett som måste lagas. Det och svårigheter att få tag på någon lämplig byggnadsnickare som vill sig och hjälpa mig med det. Ja, det är inte någon som ringer. Jag väntar här, annars får vi prata ännu lite mer musik. Ja, det kommer musik här bort oss. Doch, doch will mich werde gleich, tanzen aus dem Saal, dem außen beweisen und dreht im Hospital. Lola, Lola, jeder weiß, wer ich bin, sieht man nu nach mir hin, schon verwirrt sich der Sinn. Männer, Männer, keinen zu sich hier. Und allein am klavier singt die Zeil nicht mehr. Ich bin die Fische Lola, der liebste Saison. Ich hab ein Pianola Hause in mein Salon. Doch will mich begleiten da unten aus dem Saal. Dem hau ich in de Seiten und trete dem aufs Pedal. Ich bin die Fische Lola, der liebste Saison. Ich hab ein Pianola zu Hause in meinem Salon doch will mich wer will gleich tanzen dem Wahl dem Haud in den weißen und dreh den Hauptpedal und dreh dem Pedal wenn aus seinen berger wenn an der nächste ecke schon ein andere steht man sagt er wieder und denkt beim glase wein nach wird der ander auch ganz bereit sein seinen weinen wenn man auseinander geht wenn an der nächste ecke schon ein andere steht man sagt auch wieder und denkt sich ein Nej, say it's inte i'd fight for hell to blood Ever since my heart was not a man matter it gets when an der nächsten Ecke schon heran berg it's und back up the way and thank the die in hell to nice like the The like to rip, rather If it is for me, want to be a sender, like your friends on the deuce of bend. Det kunde vara vanlig musik i radioapparaterna förr tidlig synner i film för programledningen. Då blir ju kvaliteten inte vad den borde. Jag hoppas det klart nästa vecka. Det har varit så många felanmälningar på senare tid. Så det var hemskt. 812100, det ska radion på. Så kan ni ringa hit. Ja, vi ska se en signal till bara. det var tydligen ingen som ringer på 81300, då var det tydligen bara busringning. Passa på nu innan det här telefonverkteriet tar slut så ring på 81300, nu ska radion på. Det är det fina väder som lockar ut folk på stan och allting sånt misstänker jag. Jag vet inte om det är någonting på tv heller, eller om det kan vara det också, där. om det är någon fotboll eller annan eh, idrott. Eh, för det brukar ju svärre kunna vara det på rövdragarna just den här tiden som jag sänder här. Och det gör ju att det kommer inte inringar så mycket. Vi ska spela upp en annan låt nu, kort paus. Do I? här från Stocka, Hälsingland och här har det också varit fantastiskt väder sommaren har år varit underbar och det var ju roligt att höra att har kommit en liten slant till Georg också det tycker jag verkligen var på tiden att det finns lite folk som kan stödja Georg för det är jättebra och här på huset som sitter man framför Klart, snart är det till försäljning tyvärr, det är inte av ekonomiska skäl men det finns ju andra anledningar till att man måste sälja kanske Nåväl, det har varit jättefint. Det bara en spelkväll kvar här uppe nu. Sen måste man ju åka hem och jag hoppas nu att ni går och röstar i kyrkovalet. Och att eh, man får ju tacka Gunnar och Geori för att de fortfarande håller sändningen öppen till folk. Men folk lyssnar det är ju sport nu på radion. Det är därför som folk inte ringer in. Nåväl, må så gott. Tack och hej. Ja, hej så länge. Och ja, nu ska jag bara koppla in det samtidigt. Ja, nu är det öppet på linjen. 81-2100 igen. Nu ska den på. Ja, jag får spela en spelare. låt till. Call the police. tra <laughs> ta <laughs> that Telefonen leder ringa på och ring nu när jag säger att det inte under låten, för då är det mycket svårare att koppla in dem och sedan ner låten i så fall. Och det är inte speciellt bra. 80-210 ska radion på. Men mycket gammal fin musik så gick i radion före sidan och sånt. Då när radolysslandet var populärt, så folk lyssna på sina radioapparater och tog in utländska radiostationer och satte upp antenner och lyssnade. och, och så. Och det var roligt. Det, det, det fanns en tidning som heter Röster i Rösterradio en gång där det såg vilka låtar som skulle spelas igenom och få en timme och allting. En massa information. Ja, jag sänder det till klockan sex idag så att det är tid att ringa fortfarande var åter 113100. Jag väntar här om det är någon som ringer. Passa på nu att innan att startar nästa not. Ja, det är väl sport som pågår antagligen. Och gå före. Ja, vi startar det ett kort paus. Sünd om Nu tänker jag var någon kul har kul. Ja, vet att du har varit med, med mig då. det är fortfarande chans att ringa på 812100, och ska radion på. E kom ihåg om det skulle bli åskväder att koppla i ställa radioapparater, datorer och allting. E det är ju nätet och anslutning till telenät, annars så kan de förstöras utav, om det skulle bli ett i närheten. E det behöver inte bli direkt nedslag utan det kan bli överspänning här på nätet långa sträckor i och att det har slagit ner på en plats. Och så, det kan man det händer varje sommar det här, det kopplar ur allting, så här som ni är på hemma, du vet så sommarslugor och så vidare och sånt. Passa på nu, ring för klockan sex så går jag här. Ja, det är ingen kul det här med problem och få rent hjälp hos läkare och allting. Det ska vi helst ta upp för det verkar. Läkare är inga gudar. Det måste man komma ihåg när man söker. utan Det är helt vanliga människor som har läst en del och så vidare. Då kan det inte göra något underverk i alla fall. Det märker man ju helt tydligt. 81-0 nu ska radion på. Vanlig telefon eller en pläst. Eh, iPhone och sånt där blir vissa problem. Man lyssnar så ringde under en låtsföruts också. Och, och tycker det var trevligt att jag sänder gammal musik och sådana här mindre vanliga saker. Och så. Jag ska väl sända en låt till nu. Nu är det bara kvart kvar här. Någon ny talang Och vänt i låra på magen Han knallar in dagen. Kål ja, den där var otroligt popper, är på 50-talet det är Ove Törnqvist jag minns det fanns ett program på lördagarna så som hette Sveriges Bilradie själv Gunnar Hammarlunde du, du vet Prata i radion där i programmet Och så Det var ju populärt Folk lyssnade i sina Bilradiapparater Och älskade prata Och allt möjligt Men det var ingen telefonverkter då På den tiden som det var Det, det fanns ju inga Mobiltelefoner då Så det var varit svårt att köra bil Och så vidare Men det förekom ju Kanske nu, men då blir det den där förröjningseffekten som gör att det inte låter vidare lyckat. Vi ska väl ta spelen mer här också. Och kommer just att tänka på en liten flicka Så intressant Ja det var ingen märkvärdig händelse Det var bara det att hon råkade snubbla på brödet Gunn ja, ja. från Dragarbrunn oh, ja. Hon föll på tvän ja, ja. Till mjöka vän oh, ja. Att hon var ah. ganska söt När hon med franska bröt på golvet Satt ja, ja. och sa det här oh, ja. Ni kan väl hjälpa ah. mig bära att Det är rätt så nära en till Gunn Från Dragarbrunn Samma hos Gun, ja, ja. från Dragarbrunn oh, ja. Högst upp på Finn, ja, ja. där klä vi in oh, ja. Men när hon lagat mat, så sa jag helt kapat Att först en huss, ja, ja. men össesös oh, ja. Kupiren hör alla löften och skjuter från höften Där hos från Dragarbrunn Oh, ja. Och på ett vinstkontor där det finns häta mor Så kostar små ja, ja. fast noga på oh, ja. När flickor snubblar på brödet Det kan vara ödet Tänk på Gunn De dragar bröden Bap, bap, bap, bap, bap, bap Bap, bap, bap, bap Ja, det väcker minnen som programmen på 50-talet. Den här musiken måste jag säga. Jag önskar verkligen att folk försöker om möjligt hjälpa mig ekonomiskt. 22 1879-0 22 1879-0 i studiofrekventa i Postirut som gäller just nu. Och jag hoppas att det, det hörs då. och så när trots den här programledningen ska fortsätta spela musik. Det var en lyssnare också som att vi skulle ha hela nattsändningar med, med musik och sånt, men jag kan ju tyvärr inte... Det är ju komplicerat det med föreningar och allting. man hade fått det sig själv så hade jag haft det ofta. Alltså. Ja, jag ska spela lite musik, lite mer nu. Kort paus. Nu har jag vandrat kring i staden i mitt gamla lekvarter. Jag har sett på men jag finner aldrig mer De som ger som klang i strängen och sången resonant Som den töd som fick refrängen i min ungdomsgröna land. Hon var fackbäckens rödaste ros I ett grus fyllt av ädlaste ljus Hennes själ var som snö, fast mera kram, mera töd Ja, hon var fackbäckens röda vart underrack så ljuva var hon så lördag kväll När vi skaffade oss nu var det i hennes cykelställ Hon på ramen, jag på sitsen, hon hittad radde i kör Tills jag drog den sista vitsen, den gick in som härsket smör Den namnsvart bäckens röda ros Hon som var inneboende hos Där hos herr var öl, den var Faktiskt rätt skum tyckte Fartbäckens Och jag minns den som maraton jag friade på när. Jag hade bytt min gamla kraft mot elektrisk rockgitarr Vilken glöd i serenaden Alla proffar smälte ner Och det blev mörkt i hela staden Men så brände det som mer Däros Fartbäckens röda ros det var eld, det var röd, det var os. Jag har sagt som en mut, med gitt hand på min ruk. Ifrån fastbäckens röda surmur. Ja, så här kan det gå, huvudbelastar elsystemet. Det är många boppan som har råkat ut för att det har gått en propp nitt spelningen och sådant. Det var särskilt äh, gamla tiders sexampersproppar som äh, blev huvudbelastade och gick nu någon som ringer. Hallå? Ja, hej Georg. Ja, hej. Det här är Kjellåke Hult i Hökarängen. Ja. Hur står det till? Jo då, så där är jag inte helt bra. Men nu har jag fått tillbaka med en gammal medicin i varje fall. Och det gör jag, jag känner mig lite bättre på vårdcentral. De hade ju gett mig fel. Och jag hade ju inte någon svår diabetes. så jag behövde inte en massa insulin eller någonting. Har du varit på vårdcentralen på sista tiden nu då? Ja, det var den här veckan. Och de hade positiva beskeder att ge? Ja, då, det är så pass svar, men mig, märker att jag är dåligt tyvärr. Och alla den där den tidigare medicinen har bara brytsit ner mig som någon gång med det på det här sjukhuset. Ja, jag skrev har... ut mig själv därifrån och de ville ju inte släppa mig för sig. Eh, hota med juridiska åtgärder om de ska fortsätta hindra mig och driva studion och allting. Ja, kan du dröja ett tag? Jag ska bara vrida upp ljudet lite, ett ögonblick. Ja, ah, just. Eh, det, du är nu är det är med proppar så roligt faktiskt. Numera är det automatsäkringar i många nya lägenheter. Eh, så nu går det inte propparna så lätt. Det är ju 10 Ampere som den senaste sidan var bättre. Har du blivit upp ja, det ännu? Ja, det var ju kul att höra att du, att du fick att de var snälla mot dig på vårdcentralen när du var där. Ja, det var ju bra att den läkaren var. Det är för jag har fått så mycket obehag. på sjukhuset och allting där. Det jag var har ju framkommit nu också. Allra helst som jag blev smittad först min med och sen svikade Sörrkörs sjukhus. Där blev, tror de att jag blivit smittad med en annan sjukdom också. Ja, tog du vårdcentralen också det? Nej, det var så länge sedan. Så det visade sig mycket tidigare, sa de. Om ja. den sjukte sist. Det är en södersjukhus som har brutit ut. Ja, vad heter det nu igen? Nu har du, jag har inte lyssnat idag på sändningen. Är det någon som har ringt förut, eller? Ja, det är ett par som har ringt och så var varit till. Jag har brutit bakom här bakom. Jaha, ja, det var ju tråkigt. Förra när jag ringde till dig, då var ju eftersändning, då var jag nere i Bosnien men nu är jag här i Stockholm igen. Ja, det är bara väldigt synd att jag kan resa dit själv. Ja, jo, det var skönt. Men idag har det varit en sån ljuvlig dag här i Stockholm också. Ja, det, det har jag ju sett verkligen. Jag ska ju gå ut och handla lite senare i eftermiddag. Ja. Vad, nu hörde inte jag i början, vad hade du för temperatur? 23 grader. Ja, det är fantastiskt egentligen. Ja, det är vara så pass långt fram nu, men då kommer det nog i kallare vinter. Ja, jag, jag vet, jag vet inte. Det. Då brukar jag ju bli riktigt dålig igen också, ja. Ja. Vad heter det nu idag, just nu för tillfället, så hörs inte sändningen så himla bra? Nej, det är till hjälp igen, det är ett helvete-selände. Ja. Men nu klockan sex så kommer Gunnar på internet, det, det vet efter mig. ja Okej, okay, men du får väl ha det så bra och så får vi se om någon mer hinner ringa. Ja, just det hinner nog inte ha någon längre samtal, bara fyra minuter kvar. Mm. Hej då! Ja, tack. Äh, där vi samtal så ska vi få på. Lägga på den. Liv. Men det går alltid bra att ringa med efter sändningen. Äh, fem över kan man säga. Du vet, jag pratar med mig privat på 81 21 00. Om det är någon som vill. För nu, klockan sex så kommer Gunnar. Då får vi se om det är en signaltid på oss. Det är mycket kort. Ja, det är korta. Ja, Hej. för nu är klockan sex nu. Så, ja, ska, du, du ska, ska du sända ut? Erik Gunnar nu? Ja, klockan sex. Ja, då ringer nästa vecka då. Ja, för nu är det ju för sent. Ja, för sent nu hörde. Det är skönt att vi har fått sånt underbart bredt då, då. Ja, verkligen. Och eh, värmen ska hålla i sig en del av nästa vecka så att det är ju behagligt. Ja, det är skönt det. Är. Ja. Min hälsa också inte. Bra. Har du? Har du några möjligheter att åka utomlands i vintern när det blir som besvärligast? Nej, det har jag ingen. Jag kan inte lämna någon... huset Det händer ju tråkigheter. Det händer en del här och också. Upptäckte jag sen bland annat att han en motorsåg i garage stulen. Vem hade en motorsåg, sa du? Ja, det fanns en som Lass lämnat här. Du, du vet, i garaget. sen är borta nu. Är en stule Ja, någon har varit inne här och gått igenom allting. Oj då. Ja, det låter ingen bra. Har du polisanmält? Nej, det kändes det, det hände ju när jag låg på sjukhus. Jag vet inte exakta sidor. Oh. Men vilken har nyckel till ditt garage då? Ja, jag vet inte vem det kan ha varit. Det, du, hade jag... ja, det var... tid... du hade någon ju en hyresgäst tidigare. Ja, alltså, jag vet, det var många år sedan. Det Det, det kan vara nycklar ut på cirkulation. Det, det kan det. vara falska nycklar som cirkulerar. Jag det värsta är att de här låserna är omöjliga. Jag skulle börja byta alla. Ja, hörru du, klockan är sex nu så vi hörs, hej. Ja, då, hej! ja, nu måste vi sluta i för den här gången, på 812105. Eh, nu, när som helst, kommer Gunnar in istället. Eh, det är alltså Kulturföreningen Gäldarhornets ansvarig skrivare, Gunnar Andersson. Och vi säger så så länge. Vi har så kort musikslutt. Lilla kröken Betty i fagerlund, lilla kröken Betty fagerlund. Har tyvärr en liten magerhund. Påbaten kan cella. Snälla, snälla, se hela. Snälla, någon kommer och gör någonting. Fina, ni nån det hör någonting. Jag kan inte ta mig för någonting. Jag bara hänger här i benen uppe på äppelgrenen. Fundens hjul länder. Gör någon hjul ränder förr jag trillar neder. än en gång jag bäder än en gång lilla lilla li lilla bröken Beth i det är viktigt det är viktigt det är ett viktigt viktigt, viktigt meddelande nu kommer det ett program för kulturföreningen Jallarhornet ja. det var ett viktigt viktigt meddelande Nur jag besöker i räd och modus via ger oss ditt svar. Och du är bensam, du är kommande. Det Ingen är en Det tog till flykt och vi sårade i det sista av dessa vi vika, vi Sverige vi väger att gå Sverige är vårt fosterland Kom och nej vika Vi kommer bli upp Sverige är Vi väger att Vi väger att gå Sverige är Färgat har slut nu ska paket ut En gång stått, du har jag som en flop. Vi är gälldigt och vi sätter stopp Vi gav, vi gör, vi gav vi Sverige är Såg jag det skickat, såg jag det kom. Såg jag emot stjärnan, kom han tillbaka, men kom han inte? jag emot stjärnan, såg jag det skickat, jag det kom. Såg jag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 Ni kan besöka oss på gunnar 1.tk, våran webbradio dygnet runt är netradion.tk. Vi kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634252-1. Och vår försäljningsverksamhet alltså våran försäljningsverksamhet finns då på annons1.tk.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 det lilla som finns kvar, vi måste andan Innan landet har tagit slut Sverige, Sverige, till näktiga land i norr Stolt ska vi försvara dig, vårt tvåna första vän Sverige, Sverige, till näktiga land i norr Stolt ska vi försvara dig, vårt tvåna första vän Sparar upp i i ett annat land i vårt första land och vi hand i hand. Vi ska tacka våra riket vårt i vårt Svär, de är för vårt land och vuxit upp för vårt fust till land. i norr. Stolster, det, land. Sverige till väg till i morgon. Stånd vi besvara dig, vårt fulla fust till land. Sväng i Sverige till väg till i morgon. Stånd vi besvara dig, vårt fulla fust Sverige, Sverige, du mäktig allmän bidrag. Stolt ska vi försvara dig, vårt fru och fru ständigt. Sverige, Sverige, du land allmän bidrag. Stolt ska vi försvara dig, vårt fru och fru ständigt. Är eh, goda? Ja, ja, jag är. Är goda? Jag komme. Eh, jag, jag, äh, äh, ja, vad får du lova att vara? Äh, ja, jag tänkte köpa, jag, jag tänkte köpa någonting <skratt> riktigt vackert och ta med mig som, som en present som, som, och ge bort. Ja. Äh, för, förstår ni? Jag, förstår, det, jag ska ja, inte ni... behålla den själv utan det är till att skänka och, och, ge, ja, ja, och ge bort Jaha. Ja, jag, ja. jag menar, eh. jag, jag köper den av er va? och så får jag domen i ett papper. Eller, hur, hur ni, ni får slå in. Det där vet ju ni bäst själv, ja. hur man slår jo, in jag, den. Ja. Det där vill ju ja. inte jag lägga mig i. Så, ja, jag, jag är bara kund, så jag ska stå kvar på den här sidan så. disken. Så, så ja. Men, ja. Eh, ja, där vi... förstår ni säkert mycket bättre än mig. Ja, jag vet ja. inte dugg menar jag. Hur, hur, hur man slår in i era saker, det lägger ju inte jag mig i. Är, är det någon särskild blomma, någon särskild sort som min herre är intresserad av? jag eh, det här drover i väg lite åt ja, något fel eh, håll ja, som var för långt man Jaha... Vad har ni att välja på? Vad har ni för någonting? Vad va finns det? å <skratt> oh, ska jag... Ja, ska jag... Vi har, ja, vi har... Vi har kapstadstulpaner, begonior, hibiskus, anemoner, nejlikor, häng och belja. Röda och gula rosor och krus i sissus och stågök. Mm, mm, med en säger. vårt springla och sladderfifani av tv-kaktus. Den vanliga i häcken med lite grönt.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 Och går nonchalant och sprättigt och gängligt utanför citerande ukala vagnen och Koranen mellan Bob Dylan Sorterar oanvända liknelser i spärrarna Upp mot underkastelsen torg Och Björn och brottas med sin skugga I slarvigt sandade baksäten Så att äldre damar tappar riktnumren Och förget mig ej Nu får ni bestämmer vad är det ni ska ha nu för någonting? För någonting?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 Ja, det är en mycket tålig liten sak. De står minst en vecka faktiskt, om man, om man vill ta men, hem Men, men ja, min, min fråga den är, närmast, är den är den lacker? Är den det? Jag skulle, jag skulle vilja ha en snygg blomma. Det är en smaksak faktiskt. Jaha, men... Men jag tänkte så här: vi, vi behöver inte prata så högt. Så, så ja, men, det, det, ja, I förtroende så Om den är snygg, går det inte. Till, kan, snygg, gå, snygg, ja, ursäkta damen, om jag, om, jag klä, om jag kommer lite närmare. Såhär, om, jag, om jag går bakom disken här till. Om, kan, man, kan, man, kan, man, kan man inte säga ungefär om, om, om, den, om den är vacker? Så skulle jag vilja veta, det skulle vara mycket lättare om jag visste om den var vacker. så skulle jag kunna slå till här direkt. På, om ja, men, jag, men snälla min herre, snygg, snygg och snygg, det beror ju på det. det, ja, det, så, det så den är inte beror... snygg, då. Ja, men, det, är snygg det, då, då? Då vill jag ha en annan. Men, men, då, då... Det, det där är ju alldeles personligt, men det är en smaksak. Man kan, Jaha, man, man får, men, man men smaken det. då, ja, men, smaken om man, hur är den? E ja, eller, ja, men, eller ja, men, det, snälla, den här men, kanske, den här kanske är snyggare, den här, är den det? Ni står ju här jämt i affären. Jag kommer bara in här ibland och ska ha ja men, som en present. Kanske den här är snyggare. Ja, det vore lättare om, om, om, om, om, om jag, jag, jag, jag visste. Om ni tycker att den är snygg så är den väl snygg. Va? Det, det, det, det är, väl så det? är det säkert? Ja, är det säkert så väll, då? Men det, det är ju väl något ytterst personligt. Ja, vänta, vad är ja, det här för något? De typ, var var det, jag, det, det, det den ni menade, nej, men den lilla? Var det den lilla som var snyggom? Ja, nej men, men, det, ja, men jag menar, ja, men, det är det, ja, men, det det Det, det, det, det, det, det är väl vad ni tycker är viktigt det här. Jag kan väl för helvete inte tala om för er vad, vad som är vackrast. Det är väl det, det fånaste, det, det är lite kloka. Vad jag tycker är vackert, tycker inte ni Ni är vackert. Bästa, vad tycker ni Nej men ni får väl försöka, nu får ni ta ert och ni tar i samman. Ni får ni ta i samman och så var vi ni... ni... med. det här. Vad snälla ni... osh, osh, osh, osh. Nej, vi till var. Nej, vi Nej. Vi var. vänta. Nu ska vi ta det lugnt. Nu ska vi ta det alls lugnt. Då. Men... Ja, ja, är... ja, ja, och vi sätter oss vi, ser... vi, ser... vi, ser... vi... vi sätter oss på golvet. Vi sätter oss på golvet. Vi sätter oss på Nu är det Ja, jag, jag är inte så lugn. Jag är inte så lugn. Nej. Vi sitter på golvet här båda två. Mm. Ja. Vad ska ni ha nu för någonting då? Ni skulle öppna skyddsbetyg istället. Ja, det, var, det var lättare med knappar. Vad ska vi ha Eller stuvar? Stubbiter. Åh, ska vi vi? ha för Vad är det här för någonting? –Förlåt mig. Jag förstår. Jag förstår. Jag förstår att jag haft fel. Men är så välig. Ni får förlåta mig. Ja. Men då vi säger så här, förlåt mig, ja, ja för, om vi säger så här, ja. jag, jag ska, jag, nu ska jag, tar, ja, ja. jag tar en vanlig liten blomma, är den här liten? Ja. Östersund, Mottala, Frion, Sogero, herrarna Hygberg, Torgelsson och Ljungqvist, akkompanjerade Fredman, göra nu entré.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 Hon ville nu ha dispens från gällande bestämmelser för att kunna fortsätta sändningarna på land. Satsågod Palme, ni gav inte fru något hopp alls. Själv förde hon fram tanken på ett dispensförfarande. Vad säger ni om det? Ett sådant tillstånd att bedriva sändningar, det kan inte ges efter, med hänsyn till det avtal som finns mellan Sveriges Radio och staten och som ju är en mycket betydande...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 Well that that would be that would that would take us off the air. We would go off the air if that were the case. Uh we could not afford to pay that amount of money. Fifty dollars an hour, that would be uh well we're on 168 hundred and sixty eight hours a week. That would be something in the neighborhood of uh what? Eight thousand dollars a week? You have to pay eight thousand dollars a week for broadcast rights to music.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 Ställde pepser som till med aktion Och sålde bort möbler och andra don Galoscher och klappträn och utslitna skor Som inte man behöver när i stan man bor Och bunkar fat och koppar både med och utan öra Till de ut det vart i slut i obeskrivlig röra Och pins och så borde solperazoll Porträtt utan svärmor och några andra troll Och skänkar bord och stora rullgardiner och bonsjurer Och Kastar glas och gipsfigurer Och sukklas och tömstockar, hinkar och städ och skapte sexer med dåligt bet. Och folk kom det knallande dit kö om pö På nöjen de har ingen överflö Och kärringarna sladdrar i mun på varann Och gubbarna de tog i smygen tår på tann Och Per på mon som höll aktion är van att hålla låda Det gick som smont han pratade lort så gädringarna nåda Du Agus ah, brukar ju ta dig en lur Du får för i krona ett gammalt väckar ur. Ett hanklaver fick Sjögårds Per det var det ingen ljud i Och Lars i stränga fick en säng som Pettersson satt brud i Och Lutters på stilla och så en kastrull de köpte kaljuan för sig hand var full. En plåt lagtfika och det är till en vas. Åskar den andra i ram och glas. De gick för i krona för glaset var spräckt Och köpte gårdin Karl som knäckt. Charlotta fick i vagga fast då är en gammal fröken Och killeleken såldes att var väck på göken Och strygarna och flugsmäller tomglad och spik Och Petterssons brax som var nära på antik En tavla utav ark den gick för en och sjuttio Fast där på syns syntes var varenda fluga suttio Och träskor och löskragar såldes i klump Med molkskinn och gott och annan lump de tog sig en tuting i smyg då och då Sia färra de gick liksom bättre då De ropa in skänkar och stövlar med knarr Och Petsson klev i kring och bjöd på röksigar De ropa in i skopa och sen drack de allihopa En skor för Pär på morn som var så jävriga till ropa Och Petsson han fick en så kallad rökock När körkvärden ropa in han smällfisker och Sen ska du ha en på dig när till Europa där du åker I är härligt, den här blir bra när den ska skrämma kråkor När har Aron i hull. Ropa in ett porslin Med handtag till vänster Ja då vart det ett flin Till sist var det slut på varenda final Och sen vart det nära på karneval De kångta och bar Och de knoga och slet Och hur det klara upp Är det knappt jag vet Salotta fraktade hem till gamla vagga på en kärra Och Sjögårdsfärg på och skrek förlossningen en är ära Och August fick fart på sitt fastiga mär Så bunkarna gamla och skänken for isär Lovisa gick med värshistorien under blusen Och ledde hem till som var lite grann på snusen Och rost i halsen kom per och på moln. Men vem var det slutet på den aktion?